no técnico. Arriba. Entra esa y un sol vainos y no sé un grisol y a sol. e o meu soporte Sobe baixa o sal Caio mal e vida Vai na saída E a así... súa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 No, mira, pasou que Bilbao e Vitoria, que eran os dos contratos que tiña hoxe e onte, mm. e eh, suspendéronse por restriccións de Covid. Vaya. Entón estamos aí un pouco fastidiados, sí, porque tiña, iba a ser benre de Sábado, iban a ser Vitoria, Bilbao e Varna.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 Esta, este tipo de iniciativas eh, puxa pues, todo un símbolo, non tendo en conta pois pues, que, bueno, os propietarios moitas veces son un montón de familias que se poñen de acordo para para poñer en marcha todo isto, pois pues, é, eh, eh, creo que ben interesante Claro que si, sí, si, sí, si. Sí. E un valor, bueno, un valor en que digo, patri, patrimonial donoso, sí, sí, eh, efectivamente. Sí. Eh, temos tamén que comunicar de, de unha triste nova porque tupa un dos grandes trompetistas de, das orquestas galegas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 Pediatría, formación de ISM e outro tipo de servicios, porque eu creo que se outra cousa eh, non temos esta xa temos, que é pois, a, a comarcalización, en ese sentido de comarca que quizás en, mais, eh, en outras comunidades non hai tanto, pero no caso noso si pois, o temos. entonces bueno, queda un pouquiño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 o que vendo mar, que moitas veces non é só lvo, é, é, bueno, é unha cousinha ben interesante. Tamén desde o plano ambiental, a xunta, de que eh, trauxo tamén bastante crítica, parece que vai a recurrir a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia ao redor,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 unha pastelería que se chama Pan de Juevo pues ah, sí, sí, resulta, sí, sí, resulta que foi seleccionado por, por, por bueno, por, por Madrid finalista de Madrid Fusión no, Madrid Fusión, efectivamente recollíamos esta semana a noticia en que pasa a costa sí. e eh, eh, bueno eh, si sí, é importante tamén entonces, desde entonces... o punto de vista da gastronomía seguimos tendo eh, bastante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 solo los anos da edad el retorno de los pájaros los estornudos nos sacas el empeño de ser más el enfermo de tur la ansiedad el deseo de acabar con los gases que nos mals Un suicidio de un mortal Que muere por hacerse inmortal Un fanático que ve Su vida y horas Da comienzo de un final Que todos algún día tocarán La bandera sin quitar Que onde a media está Cosas que van Cosas que quitan Las ganas de hablar Cosas que sanan con tu mirada Hay Cosas que matan Cosas que hacen Cosas que tratan De hacernos cambiar Cosas que sanan Como tu mirada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 xaixo rosario, que a mínis que teuxo <ríe> Bueno, a celebración de calxots por, pois, pues, non sei, por, por a asociación de donas de, Cor de Cornellán eh, eh? Sí, sí, por la asociación por la de Cornellán por as donas Pois pues hai que darlle unha felicitación víalle a felicitación correspondente a Amparo que é unha das grandes organizadoras sí. ou, por menos, que está aí no medio dalles nosas felixões da nosa parte bueno, a seguir disfrutando que máis, máis nos contrará? A parte de, de calxots algo de, de carniña, non? Algúnas coiña. Si, aí sí, carne e mortadella, butifarra, pollo. Despois de segundo. E que os calzos como non me gustan, pois pues, <laughs> darlle pois, pues, comer ensalada. Da darlle máis o o o asunto ao carnívoro. Si, <laughs> sí, sí. Moi ben, moi ben. Pues... Pues... Visita, visitando esta esta iglesia hmm. eh das milagres que ten unha... Eh,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 en creación busco nos vacóns valeiros en cada estación pero que outro ten nunca sou en ver do que os outros ven o sangue tentar escribir con letras e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 os douse, bueno, xa os douse pilotocha foi e o capítulo, o 5 de marzo, mira, miro Casabella, casa non? Ademais as entradas son, son de balde, non? Aja, pois moi ben. É unha cousa extraordinaria. O mellor hasta se pon, volve, volve cantar aquela de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 Do... porque é un lugar, é un zootopónimo que sinala os sitios onde hai presencia ou abundancia dos, dos teixugos. teixos Teixugos, sí, sí, de teixugos. Porcoteixos, o teixugos ou porcoteixo, que é un animal mustélido, xe... que un con os armiños, as londras, sí. ou... o visón ou as, uh -huh. as martas, non?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 Por, por chamarnos a mi Bueno, sí. pa pasión, pasión por voso traballo, honestidade, como dix tú na vosa, vosa páxina e ilusión por mellorar cada día, pero hai que destacar unha cousa importantísima que fixestedes mediante, durante este tempo de, de, de, de confinamento, non?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 empregades sí. para poder. Uh, sí. Sí. Este ano, por feito, está sendo un ano moi malo. Malo sí. me refiro que non hai. Ah. Non hai. Eh, pero bueno, nos, eh, é un produto que nos encanta. Ajá. e Eh, eu amigo que me gusta moito cando traballo coa empresa, a empresa vedes que é un produto moi fuerte, non? Sí, sí, sí, que sí. vas comer la empresa, non queres comer nada máis bueno. porque porque satura, porque é un produto por... que ten unha grasa Que, que enche, non? Bordelesca, eh, sí, sí. si, si Nos o que facemos há o sea, moitos anos, non? Un proveedor que temos cando non las pesca e Manuel, teño unha empresa para ti facémolo de sempre, pregúntame facémoslo de sempre hmm. ten unha cotá un pedacinho de de un riachuelo hmm. un estreito eh, e vai mas tendo ali entre cinco e eh, sete días por, por, que fago, por que facemos eso? porque nos o que queremos é eh,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 Plaza de la Vila de Gracia, número 12 a acollerá unha sesión conxunta cos co, co, co seminarios que se celebran na, na Universidade de Barcelona na Universidade de a, a, a Filoloxía de, de, de galego en, en, na Universidade Cultura e Política en Galicia no século XX con d Ramón Villares sobre seu libro tan interesante Bueno, o Luns previamente a esa presentación tenemos outra outra cousa máis un bocadinho máis de música e seguimos explicando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 como no o aire boa dame un bo pensamento a inhalar escorrincaí na lama e pronto me levantei sacudin o meu capote conforme estaba quedé. quixen facer un tú me reparei que non tiña tabaco pa pensamentos para que sobes tan altos heces que vais a